Orionak, xerria 2 de Sein <risa> eta bosteun pertsona Baionako karriketan langileen eskubideen alde. Aspaldian maiatzaren lehenean izan den manifestaldirik arrakastatsuena izan da azteazken ontakoa. Lehen zen, LAB eta ZZT sindikatuek manifestaldia elkarrekin egitea dosten zutela eta emaitza agerian gelditu da. Laben en iniziatiba izan dela errandigu ZAM urkesko ZZT-eko ordezkariak. Be, LAB nuzak ondien reunion preparatuak, alaken nuzak randu zule mandat deszindikatu l'UEL de et on se entendus sur le contenu revendicatif on était pas tenu par une intersyndicale donc on apuiale, euh, ez a pu y dela erresai izan, baina lehen urrats bat dela azpimarratu digu ere eñautara mendi lab sindikatuko bozera maileak. Ba zaila da baina e, urrats txiki guztiak onartu behartizugu eta urrats ez urrats joko aurrera egiten eta gaur permitzuko du gure artean gauza batzuk kudeatzen hitzegiten e, kordonat koordinatzen eta nire ustez olako urrats bat atzerapenik ez dauka, eta aurrera begira lagungarria izango da beste urrat txiki batzuk egiteko Eta hauskalo mendik urte batzuetara zuetara, maiatzak bat guztiak, denak koloretsu guztietakoak, eta eta denak elkarrekin nortuko dugula. Daniel Jomestan, ZJT-ko bozera maile ohia beti izan da lab sindikatuarekin bat egitearen kontrakoa. Baina, etak armak uste erabakigarria izan dela beretzat errandigu. Zeran zuru, eta zola utarme. Eta zarepa partiz, <primient> Atagizu <partir di t 'o> momentu <où t 'o> la luta <t 'o> <armé> mai <t 'o> etei abandonatza. For <t> <pour t 'o> moi, ça me pose Kolore <t 'o> <t 'o> desberdin hain beraz, manifestaldian gorriz, LAB edo cgt horiz jaka horiak edo etorkinen aldekoak, UB feministak, berdez bizi mugimendukoak, denak banderola beraren giblean elgarrekin eksplotazioaren kontra, aitzinamendu sozial eta ekologikoaren alde, eñautaramenti labetik eta sam aurkezkoz CGTetik. Ba, guretzat oso argi da, maiatza bat honekin nahi dugu kapitalari ez esateko eta biziari bai. Eta horretarako hemen gaude eta hemen e, Iparra Euskal Herrian lortu dugu aurten bai zezeterekin eta bai beste eragile batzukin denak batera eramaten maiatzak bat hori e, ugatx handia da eta espero dugu aurrera begira hortan segitzen halko dugula on est plutôt satisfait parce que avec tout ce qui se passe bon les gilets jaunes qui montrent leur mécontentement et ce qu'on porte depuis des années les réponses de Macron et du gouvernement qui vont toujours dans le même sens on espérait bien à un moment donné que les gens se réveillent donc ça veut dire que les gens sont conscients donc je pense qu'on est sur une vague montante ouais Xaimila ta 500 pertsona erran bezala Baionako karriketan eta horien artean San Briali erizaina eta Baionako ospitalean lab seksioa bultzatu duenen artekoa orain astengara ja, lehenengo urratsa sartu dugu e, ospital, bueno, e, lan sindikati sindikalista ospitalean, kostatu zaigu e, asko zen e, ostopoak izan ditugu, e, ospitaleak e, ilo zuen gauzetien e, e, administratiboa eta kostatu zaigu sartzea, bai azkenean lortu dugu eta orain ba, antolatzeko ba, berriak berria e, sistema hortan, orduan, baina pizkania uka pizkanaka, Bilkura ofizialetan zuzendaritzarekin eta bai, parte hartzen dugu, momentuz ikasten eta entzuten ditugu gauzak asko, eta laiztea erasiko gara, bai, parte hartzen e, aktiboagoa eta proposamenak egiteko, eta bai, gauzak mugitzeko biskat beste ikuspundu batetik. Manifestaldia Geltokian hasi eta Merkatuko plazan bukatu da, Sindikatu eta Elkarte Desberdinek antolatuak zituzten txosnen inguruan, azpimarratzeko abukatzeko, zef sindikatuak bere aldetik eginduela elkarretaratzea saokaian.